Згодом струмок цих нещасних припинився, тому що Бог так і не з'явився на землю вдруге. Якби це сталося, море притулку б упали і цілий світ став би притулком. Ідея кінця світу і потому існувала, але вже не як ідея майбутнього відродження, а як катастрофа. Прикро було про це взагалі думати. Ідея Бога так само пережила зміни. Не було такої людини, яка б хоч раз її не зрадила, засумнівавшись в існуванні Всевишнього, який має людську подобу. Тобу правильніше буде сказати, що в монастирі нині оселялися ті, які зрадили Бога і не могли позбутися докорів сумління. А ніщо інше чомусь не викликає такого відчаю. Антон увійшов у ворота, наче спустився до вогкого льоху. Насувалася темрява ночі. Він перетнув подвір'я, засмічене соломою та сіном, не помітивши жодної людини. Це не була одна з країн того світу, де на чужинця дивляться як на ворога і можуть вбити, перш ніж той виправдає словами свою появу, що дуже несправедливо. І все ж прадавній інстинкт змусив Антона напружитися. Темрява уже остаточно вгніздилася в кутках подвір'я. Він пішов до найбільшого будинку з розчиненими дверима. На порозі раптом з'явився сірий кіт, а слідом за ним, хто б міг подумати, лікар із кошиком. Він спочатку його не помітив, і коли змерзлий Антон майже крикнув добрий вечір, здригнувся. Підсвідомо Антон сподівався його зустріти в долині чи містечку, чи просто на шляху. Узимку шляхів менше, і люди тягнуться до спільного вогнища. Лікар не був уже лікарем, а звався Яковом. Він завжди носив це ім'я Просто його звали лікарем, як Антона, писарем східних воріт. Але тепер то був тільки Яків. Короткий побут у монастирі зробив із нього цілком іншого чоловіка. На лиці в нього виросла рідка порідка, а вбраний він був у залатану камізельку поверх грубого светра. Побачивши Антона, він закляк, і перше, що йому спало на думку, хтось захворів. «Старий?» Антон одразу ж випалив – Старий мене послав знайти Генріха на прізвисько Кухар. А, Генріх поїхав до дітей, казав, що завтра повернеться. Генріх на прізвисько Кухар? Не вірячи власному щастю, перепитав Антон. Просто Генріх. Заходь, а я тим часом принесу дров. Яків розчинився у сутінках, бобу у сірій одежі. Те саме відбулося з його котом. Той кіт ніколи не покидав господаря і приятеля. Антон сподівався побачити житло самітника прихітне, з теплою пічкою. І аж у опинившись у просторій кімнаті, де було повно людей, що готувалися до вечері. Печні ніж він встиг щось сказати, йому допомогли роздягнутися, злили води на руки і посадили за стіл, де стояв кошечок з накраєним хлібом, а для Антона — миска, ложка і череп'яне горня. І все це без жодного слова, з усмішками на вустах. Антонові раптом видалася ця мовчанка, Приємною. Він сам не хотів чути запитань, а тим більше ставити їх, бо щойно довідався про все, чого міг тільки бажати. Тепло змирило його з довгою подорожжю. Невдовзі з'явився Яків із кошиком дров і став складати їх довкола печі, щоб підсохли за ніч. Бо на дворі не було справжнього морозу, лише вогкість властива початкові зими. Потім Яків обернувся, пошукав очима Антона, і приклав палець до вуст, прохаючи дотримуватися заведених тут звичаїв. Двоє старших чоловіків наповнили миски кашею, що пахла димом і грибами, щедро политою олією, налили вгорнята темного солодкого узвару. По вечері інші двоє зібрали посуд, витерли стіл, а тоді всі вийшли, у тому числі яків. До Антона підійшов невеличкий чоловічок із дуже зморшкуватим лицем і покликав його йти за ним. Антон забрав одяг, що сушився коло вогню. Годилося б подякувати, але він боявся вимовити слово. У нього був такий розгублений вигляд, що один з тих, хто лишився мити посуд, пирснув з осміху. «Сміх – це добре», – подумав Антон. «Від людини, яка не вміє посміхатися, завжди чекаєш якогось підступу», – казав Лі. У двох з тим чоловіком вони перетнули подвір'я. Небо освітлював повний місяць довкола якого переливалося жовтувате зелене сяйво. Антон озирнувся за місяцем, наче за єдиним ліхтарем, і увійшов у темні сіни довгої будівлі. Чоловік штовхнув перші двері зліва, і Антон опинився в кімнатці, де вже горіла свічка і палала грубка, хоча повітря ще не встигло нагрітися. Потім Антон залишився сам.